De reflex, reflex. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de luni, 25 august, într-o discuție cu profesorul Mihai Cernenco, pe care îl și salut. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Cernenco. Bună dimineața și bine v-am găsit. La acest rând, în început de săptămână am să vă rog să evocați evenimentele de la 1944. Zic asta pentru că Uh, Vicepremierul rus Mitro Rogozin, aflându-se la Tiraspol, la Tiraspol uh, ori de câte ori are ocazia, uh, face declarații spinoase la adresa unor evenimente ca controversate care au rămas până la urmă în. Uh, în istoria male sovieticilor mm. și în palmaresul propagandei. în ultimele declarații domnul Rogozin îi atenționa pe locuitorii din regiunea transnistriană. să nu permite pătrunderea nazismului da, făcând fascism, aluzie bineînțeles da. la da. faptul că România s-a aflat alături de forțele hitleriste până la un moment dat în cadrul celui de-al doilea război mondial Reamintim de operațiunea prin care generalul Antonescu s-a alăturat Führerului pentru a recuceri teritoriul Basarabiei ocupat în urma pactului Ribbentrop-Molotov semnat între Hitler și Stalin cu 5 ani mai devreme. Bun, mai întâi de toate aș vrea să... Menționez un singur lucru, pe data de 23 august, Cancelarul Federal al Germaniei Angela Merkel a efectuat o vizită la Kiev pentru a spune că este alături de Kiev și a-i da o nouă conotație acelui eveniment care a avut loc atâția ani în urmă, este vorba de Pactul Molotov-Ribbentrop. Dacă ne întoarcem la anul 1944, pentru că de fapt cei care sărbătoresc operațiunea Iași-Chișinău, ei nu știu că această operațiune de fapt a fost elaborată de Jukov și Timoșenco încă în 1940. În luna martie aprilie Uniunea Sovietică se pregătea de invazia împotriva României și de a recuceri Basarabia și atunci au fost elaborate două planuri. Să zicem, primul plan prevedea în caz de cedare atunci trupele sovietice ocupă hotarul până la prut și cât le se mai permite, iar în cel de-al doilea caz se preconeza o operațiune militară care, prin intermediul ei, trupele sovietice aeropurtate să fie dislocate la Focșani iași în partea nordică și la Constanța pentru a trăia. Uh, regiunea petrolieră de la uh, centrul, din centrul României pentru a proviziona uh, cu carburanți armata germană deci această operație iași despre care se spune a fost elaborată încă în 1940 probabil puțin știu despre operație de ocupare a Basarabiei pentru că în martie aprilie 1940 a fost adus armata a 5, a 9 și a 12 a 12 aici la hotarele de la Nistru și e, atunci când au urmat acele note ultimative sovietice, e, ele trebuiau să fie confirmate e, prin prezența a trei mari armate sovietice, pentru că dacă citim notele ultimative sovietice, vom observa niște lucruri care nu se încadrează în logica normalității. Spre exemplu, se afirma că majoritatea populației basarabiei este ucraineană, sau se afirma că Basarabia este ultima părticică care nu ajunge Ucrainei, și alte aberații, chiar și în enciclopedia sovietică din 1940, editată în martie, se arăta că 56% din populația basarabiei sunt de fapt modoveri români, etc. Însă... Atunci când se vorbește de operațiunea Iași-Chișinău, uh, mulți, în special din cei care sunt de dați propagandei sovietice și renaștere de fapt acestei propagande, uită două lucruri esențiale, de fapt mai multe, dar uită mai multe elemente fundamentale. Odată cu uh, începutul uh, sau cu desfășurarea acestei operațiuni, în primul rând ea, S-a declarat și a fost o ofensivă uh, care a câștigat armata sovietică doar datorită faptului că armata română, la 23 august, mai bine zis regele și cele partidele politici care s-au convenit asupra, uh, eu știu, ieșirii din coaliția hitleristă și să se alăture Marii Coaliții Occidentale împotriva Germaniei fasciste. Asta în primul rând. În al doilea rând. Toți se opresc doar la operațiunea Iaști-Cișinău și nu vorbesc nimeni absolut ce ce s-a întâmplat ulterior. Iar ulterior s-au întâmplat mai multe lucruri. Eu aș vrea să-i văd pe toți cei care au comemorat, să zicem, victimele, că e normal victimele în cel de-al doilea război mondial, să-i comemoreze și pe cei care au fost mobilizați în 1944 Vorbim de deportare aici. Dar nu, chiar au fost mobilizați carne de tun tineri oh. care încă nu aveau 18 ani, conform legislației sovietice. 16-17, până la 18 ani, toți au fost mobilizați, au fost duși pe două săptămâni la frontul de la Königsberg, de la Kaliningrad, care, spre exemplu, numai în satul Măcărești, într-o zi au venit 60 de înștiințări despre decesul fiilor lor. Asta numai într-un singur sat. Zeci de mii au murit atunci în 1944, în special în forțarea Râului Spreia a Râului Oder, unde au fost duși foarte mulți basarabeni iată atunci. Asta în primul rând, nu i-am auzit pe nimeni, nici dodoni, nici nimeni să comemoreze pe acești tineri care nu meritau să fie, la momentul respectiv, trimiși, trimiși pe front. În al doilea rând, toți tac și nu spun despre faptul că a fost instaurat regimul totalitar stalinist cu gulagurile sale și cu tot. Deci, în 1944-45 a fost introdus acel impozit despre care toți în, uh, nu vor să vorbească astăzi, pentru că acel impozit care a fost impus atunci. A și dus la foametea ulterioară din 1946-47. Fiecare cetățean, la fiecare hectar de grâu, trebuia să dea 6-700 de kilograme de grâu. Vă dați seama ce însemna după 4 ani de. Care era în vândut pământul? în afara teritoriului Uniunii păi da, Sovietice deci pentru a industrializare? A fost pârjolit acest pământ. Cine lucra? Bătrânii? Copii și femeile care au rămas aici. Vă imaginați la ce nivel era agricultura? Toți stac despre acest lucru. Era acea politică Bun. și anume când satele susțin orașele. Păi evident. Fel. În al treilea rând, spre exemplu, dacă am vorbit de primul, al doilea, în al treilea rând s-a uitat că datorită politicii fiscale ale Uniunii Sovietice, când au fost oameni împovărați cu aceste datorii, în urma Uh, acele seceti crunte, uh, Republica, sau mai bine zis Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, avea mai întâi de toate 173.000 de tone trebuia să dea statului greu, pe urmă chiar dacă a fost revizuit oricum, uh, țăranul era impus de dea statului impozite. Mai mult ca atât, au fost create grupuri speciale era așa numit agroponomocinăi uh -huh. care trebuia să îmbe să strângă impozit de la țărani și mai mult ca atât somoliștii au fost mobilizați în special din în stânga Nistrului organizațiile de partid și atunci au fost cos de topori care s-au vândut pentru trei arginți cum îi avem și astăzi cei care se gudură pe la picioarele și link tălpili și altceva emisarilor federației ruse deci, în pofida faptului că toată roada a ars în 1946, că a fost un an extrem de secetos, și dacă comparăm cu 1893, când a fost un an de asemenea secetos, grâul a fost dus la Zemstă, Zemstă a putut să împărțească acest grâu, acest produs, care a salvat de fapt cetățenii basarabiei de foame. De data asta nu, grâul a fost luat... E, au venit cu ostași, au venit cu comsomoliști și a fost practic măturat grâul din pot la oameni. Omul avea tot timpul o rezervă pentru un an, doi, aveau copii care au murit de foamete. Numai în raionul Cahul au fost înregistrate 41 de cazuri de canibalism pentru că foametea provoacă o boală specială, se cheamă ea distrofia. Când corpul omenesc nu mai este alimentat, creierul pierde capacitatea de a judeca, omul se umplă și pierde rațiunea. Spre exemplu, copiii murise de foame și mamele care erau practic în această stare de distrofie. își mâncau, mâncau copii, copiii. Da. Tocmai asta. Am citit un caz goduitor că noi am. Au fost publicat... invers când își mâncau copiii mamele. Da, deci au fost. Am publicat și niște documente. Au fost arestați 18 membre mai multor familii care erau învenuiți de canibalism și până dimineața 9 sau 10 din ei erau morți în izolatorul ăsta al miliției care erau și care încercau să-i să tragă tipurile la răspundere. Deci se uită despre acest lucru că foametea de fapt a provocat de politica fiscală sovietică, de regimul totalitar sovietic care a fost instaurat aici cu gulagurile lor și cu tot. În al patrulea rând, tinerii erau trimis la așa numitele FZO, fabrici nosavățcoie a adică învățământul profesional, dar mai bine zis erau trimiși ă, și locuiau în băreci speciale la întreprinderile, mai bine zis la minele de scos cărbune și la marile întreprinderi din ,ă, Federația Rusă și din Ucraina. Bună, Cerninco, suntem astăzi. Uh... Nu, nu, dar este da. în ceste ca să ajung și la. 15-6 iulie 1949, atunci când statul sovietic încerca să îi aducă pe țărani în câmpul său de impunere, a încercat să facă colhozuri. Oamenii nu au premers în aceste colhozuri pentru că toată viața a să aibă pământul său și până la urmă noi am văzut că la 49, în 1949, la 5 6 iulie au fost deportat zeci de mii de cetățeni care au fost duși în Siberia. Și le s-au luat, și... luat absolut toate averile, le s-au luat absolut tot, fără nicio judecată, fără nimic. Timp de 24 de ore, acest ordin a fost în executare. Un caz extraordinar din uh, uh, raionul Ungheni, când conform listelor se vede că a fost preîntâmpinat de șeful sovietului sătesc de acolo și au fugit, oamenii care au reușit au fugit și atunci cei care trebuia să îndeplinească planul că aveau vreo 98 de familie să ducă din sat, deci au luat pe vecin care nu avea nimic, nici înclin, nici în că nu cu... a fost bogătaș, n-a avut batoză, n-a nămit pe nimeni la lucru absolut nimic, dar a fost nu trebuia să îndeplinească. Deci, deci, atunci valurile din 49 erau deja deportate întregile familii pentru că primele deportări au bun. ținut doar de bărbați și au văzut că ăștia reușesc să fugă înainte de a-i prinde. T au luat copiii da. familii... Deja tot. deportau întregile familii da, ca ăștia să nu mai fugă. Și atunci eu când mă uit astăzi că este totuși responsabilitatea intelectualilor de cei ce se întâmplă Republica Moldova și inclusiv a elitei muzicale din Republica Moldova. Dacă tu astăzi cânți pentru trei arginți, unui usat sau unui dodon, tu nu-ți dai seama unde te duci. Așa s-a întâmplat cu elita uh, intelectuală din Rusia atunci când a venit Lenin și cu Revoluția sa, când a distrus de fapt tot ce a putut distruge, o mare parte din. Uh, Responsabilitatea i-a revenit și uh, ru intelectualelor ruși. Astăzi vreau să vă spun că ei nici nu se gândesc de a cui bani se folosesc cei care le-au fost dat. Sunt banii Rusiei pe care curge sângele ucrainenilor, a Crimeei și a celor care au fost deportați uh, zeci de ani urmă, cei care au fost deportați, uh, reprezentanței feților bisericești care au fost deportați, bisericile care au fost distruse toate care au fost închise și așa mai departe. Deci este totuși responsabilitatea intelectualilor față de ceea ce se întâmplă. Oamenii trebuie să spună adevărul și să îndrepte. Nu pe ce, păi, dar mare treabă cam am cântat, zice, în diasporă, că tare erau așteptați acolo. Eu vreau să vă spun că inișiăm astăzi avem seama. o generație acum care nu mai pe care o o mai interesează anumite adevăruri despre care Da, eu, eu sunt de acord cu vorbim dumneavoastră. Pentru că alt de altfel nici politicienii care uh, marchează așa numită eliberare de sub ocupația fascistă nu ar marca poate cu atât de Fast. multă fasta de aceste evenimente și probabil și societatea fiind mai bine informată și conștientă față de. Istoria pe care a avut-o le-ar le cere, le cere poate socoteal acestor politicieni care nu sunt prezenți, spre exemplu, la comemorarea victimelor deportărilor staliniste. Dar moment, nu i-am văzut de niciodată și ce te dezici de propriul uh, popor, nu de trecutul, trecutul. comunist-stalinist și spui că ești altfel de comunist, trebuie cel puțin să, să, demonstrez. arăzi, să demonstrezi publicului. Au fost deportări, ca asta nu sunt povești, sunt fost date documentate, au fost, uh, A fost deport... Exact. Au Trebuie fost distruse organizată, au fost distruze bisericile, au fost practic oameni mm. de, pur și simplu pentru simplu fapt. Iată, astăzi vedeți că comemorează ziua armatei și etc. Vă imaginați dumneavoastră după 44 să fi comemorat ziua regelui, 10 mai, care România, păi da, împușcau neamul din neamul străneamului dumneavoastră. Păi asta este. Vă zic că astăzi nostalgicilor chiar le-au dat și un post de televiziune, nostalgia, ca să le reamintească de aceste sărbători sovietice. Ori noi trăim, iată, spre exemplu, ieri în cuvântarea sa Poroșencu a vorbit despre faptul că din anul acesta nu vor mai sărbători ziua de 23 februarie și de 7 noiembrie care era acolo, în comemorarea celor căzuți, pentru că au sărbătorilor lor și au căzut oamenii pentru patria lor și nu pentru altă patrie. Eu i-am văzut pe cei marinari îmbrăcați în formă, care, eu îmi dau eu seama cu ei este acest lucru, au, au mărșăluit pe străzile Chișineului, spunea cât de bine a fost, cum au făcut servicii militar pe submarinele sovietice, dar eu mă întreb, pe cine ai servit tu? În Cuba pe cine ai servit tu în alte state în Vietnam și acolo ce făceai tu acolo? Nici nu-și dădeau seama măcar că prin acest fapt exportau sovietismul, gulagurile sovietice și politica aceasta de expansiune sovietică până la urmă de ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică? Toți s-au uitat că în 1998 barelul de petrol era 12 dolari, iar în 1988 era 8 dolari. Noi vedem că acum astăzi chiar mutate 93 de dolari de acum barelul de petrol și cred că se va duce destul de serios în jos. Deci, atâta timp cât uh, oamenii nu-și dău seama și în aceeași măsură, și elita muzicală pentru că un uh, țopa care cântă veniți acasă mai copii, sau care cântă niște cântice ce oci, să te duci să cânți la Renato USatei și dacă vă duceți să vedeți pe site-ul criminalna Rasia Renato Usatăi și o să citiți acolo, dumneavoastră pur și simplu apucați câmpii când o să vedeți pentru cine ați cântat și de ce ați cântat. Da, el îi plătește gras, da, eu mă gândesc, dar oare nu poți ca să te dezici de acest lucru, tu cel puțin din altă generație? Olga Ciolacu tare s-a supărat când a fost criticată de mai mulți analiști de aici. Deci tu care ai cântat cântici patriotice și prin cânticul tău, ai încercat să-i educi nouă generație într-un alt spirit, tu te duci și contribui ca acel trecut istoric pe care l-ai cântat, acele cântici patriotice, tu cu propriile mâini le distrugi. Asta este doar... Ceea ce ar trebui probabil să perceapă societatea e să distingă între... Cântăreți simpli și cântăreți care intră în rândurile intelectualității Absolut, să... da, păi da, nu, ei fac parte oricum cei mai buni din elita muzicală Makarov și Pugaciova, spre exemplu, în Rusia nu, Niciodată nu a... nu a cântat pentru un politician anume Absolut, sau... da, este adevărat Nici nu se și permite să facă acest lucru Pentru că sunt oameni cu caracter, pentru că sunt oameni cu poziție Pentru că sunt oameni care își dau seama de multe lucruri De deci, ce mi-mi pare rău despre comportamentul acestor oameni Eu aș vrea să-și aduc aminte de Mihai Dolgan De unde se trage el Să născut în Siberia Pentru că părinții lui au fost deportați Să-și aduc aminte De ce ansamblul noroc A fost interzis și a apărut ulterior După asta contemporanul De ce nu-și aduc aminte De acei Tineri care altădată erau în vogă în întreaga Uniune Sovietică, dar demnitatea lor a fost mai presus decât orice ban și orice ce a fost în societate. Mihai Dolgan care a rămas vrednic, a rămas uh, de dat cu suflet și cu inimă uh, acestui pământ și acestui neam, el a știut să-și să păstreze distanță de anumite fenomene politice, de ce nu-și aduc aminte de el? De ce nu-și aduc aminte de alți cântăreți care nu din voia lor s-au născut în fundul Siberiei, în Siberiei de gheață. Tocmai aici este și mare tragedie a noastră. Da, eu pot să, uh, pot să accept că cineva zice, băi, dar banii numeroase, ce Ceci este adevărat încă în Imperiu Roman se spunea uh, despre acest lucru, dar uh, totuși trăim în so într-o societate unde ne pasc atâtea pericole și atâtea lucruri încât, dragii mei, noi totuși trebuie să fim la vigilență și trebuie să educăm totuși o generație care să fie, uh, bun, dacă nu patriot, cel puțin uh, să ții la țara asta, dacă nu ești patriot și măcar de ții acest pașaport, măcar de acest pașaport trebuie să-ți fii într-o anumită măsură uh, să ții la el. Pentru Cum că... ați aprecia rolul pe care l-au instituțiile de învățământ astăzi în acest sens, pentru că tot vorbim de educație? Da, eu vreau să vă spun că pe timpuri nu era încă student, dar spre exemplu noi în fiecare lume arboram drapelul Republicii Moldova sub cântecul imnului în fiecare uulă era, deci, afișat într-o ramă specială imnul Republicii Moldova despre drapel, etc. Vreau să vă spun că simbolurile statului totuși sunt simboluri Uh, deci, uh, imnul, drapelul, uh, eu știu, uh, să zicem, stema, sunt niște simboluri sacri care, dacă chiar până la urmă, vreau să vă spun un adevăr. Uh, atunci când a fost uh, schimbat șteaptăte uh, române cu imnul limba noastră, uh, s-a spus că ulterior vom scrie alt imn și vom compune alt imn. Nu s-a mai găsit niciun poet. Chiar și din cei mai slugarnici să scrie un alt imn. Nu s-a mai găsit niciun compozitor în normalitate să facă un imn după cartea lui Vasile Stati. Nu s-a mai găsit niciun alt poet să vină să-i aducă osanalei unui regim depășit. Tocmai aici este și marea problemă. Atunci când am introdus istoria românilor limba română, noi nu ne-am dat seama despre cel, cel puțin și eu printre ei, nu ne-am dat seama care vor fi consecințele peste 15, 20, 25 de ani. Astăzi totuși vedem tineri care vorbesc o limbă perfectă, nu toți, eu zic în fond. Astăzi se scrie cât de cât, chiar dacă au apărut gadget au apărut toate felurile de tehnologii, dar oricum vreau să vă spun că sunt tineri, care într-adevăr au devenit adevărați eh, patrioți ai acestui neam. Indiferent unde nu-i afla, în opinia mea, mai, ba, mai mari patrioți ca directorii de școală din liceile din Transnistria, cred că mai puțin găsim aici. Un bulgar Iovcev care conduce liceul din Teraspol este uh, de 10 ori mai patriot decât cineva. Vreau să vă spun chiar la interzicerea, uh, Arborării drapelului Republicii Moldova și interzicerea imnului Republicii Moldova la 1 septembrie anul trecut, ei oricum au cântat acest imn și au arborat acest drapel. Pentru ei drapelul, pentru ei stema, pentru ei limba, grafia, este ceva sacru. Atunci îți trec fiorii și uh, simți cu întregul său interior că ești adevărat patriot. Domnule Cernincu, bă, acum să revenim la relațiile Chișinău-Moscova, chiar dacă mai devreme se anunțase că vicepremierul rus Rogozin... Vine la Tiraspol. Da, vine și la Chișinău. Păi ulterior după ce a fost, după da, presiuni, da, ca să fie invitat. Întâlnit cu proaspătul ministru al economiei. În cele din urmă a avut o întrevedere și cu premierul Iurie Leanc. s-a întâmplat acest lucru, oricutumele diplomatice au impus acest uh, Vedeți că problema, că dacă venea direct la Tiraspol nu avea cum să vină Asta e clar, pentru că am zis că a găsit acea soluție cum da. să ajungă. Până la urmă cât naționalistul sau eu mi-ai gauleiterul Rogozin, cât n-a încercat să se uh, irigeze în mare și în Că uite, Rusia s-a ridicat din genunchi Până la urmă a fost nevoit să nu vină cu acel bombardier Care spunea că va veni și va bombarda Deci România și toate țările care nu i-au permis Ce a vorbit și mai mare aici la... Absolut, deci lucrul ăsta trebuie să-l... Bun, eu cred că aici a fost și o anumită inspirație a lui Mohamed Și a ambasadorului Federației Ruse Care probabil i-a și pregătit materiale Ce trebuie să spună, eu sunt sigur Bă, Până la urmă a mai izbuclit din el câte ceva dar, de fapt, nu a fost atât de furibun. Nu ne-a spus că o să înghețăm la iarnă, cel puțin, n-a zis că o să ne distrug, n-a zis nimic. Nu s mai... Bun, chiar dacă a mai interferit pe cineva din politicieni, dar nu a spus așa, într-un spirit mai domol, că să vină ăștia specialiștii sau tehnici, tehn tehnicieni ca să discutăm despre embargoul ăsta, a lăsat-o și el mai moale. Eu nu cred că lupul deci, își Ce schimba, Da, își poate schimba. În retorica asta, cred că nu este legată, este legată doar de simplu motiv, că probabil îi va mai trebui să vină în să-și facă propaganda sa, că de asta l-a și pus Putin aici, ca să continue mai departe să menține acest spirit al Federației ruse. Pe de altă parte, eu vreau să vă spun că a fost dur criticați, politicienii de Republica Moldova, de mai mulți uh, analiști, inclusiv de către Petru Bogatu, uh, care au scris despre acest lucru. Bun, mai mulți bloggeri spunea că la invitație că ce Plohotniu, că e... Tot ce nu fac în Republica asta tot leagă de plohotniu. Nici pe departe sunt uzanțe diplomați, fără Ministerul de Externe al Republicii Moldova și Integrării Europene nu se efectuează nicio vizită, că a fost sub presiune altă treabă. Dar până la urmă eu vreau să vă spun că agenda totuși a fost impusă și de Cineu. Indiferent că a fost un timp mai puțin la Cineu aici, dar indiferent ce nu o spune critici. indiferent ce nu vor spune, noi astăzi nu putem să ne erijăm într-așa o situație. Am văzut și Canduș, am văzut ce premierul leancă, deci încearcă să liniștească cetățenii că Ucraina nu va înceta livrarea sau permisiunea de livrare a gazelor spre Europa Federației Ruse. Pe de altă parte, chiar dacă n-au fost din partea Federației Ruse, eu știu asigurări 100% că vom fi. Noi nu vom fi stopați în livrările de gaze până la urmă. Cel puțin știu că contractul Moldova Gaz, Gazprom cu Republica Moldova Gaza, Gazprom cu Moldova Gaz este de, o, eu știu, de un volum mult mai mare decât a fost anterior și cu intenție de a fi exportat în alte țări, inclusiv în Turcia-Bulgaria și în alte state, pentru că Rusia a primit o lovitură puternică atunci când South Stream sau Potoc care merge prin Bulgaria, Bulgaria l-a asistat pentru a doua oară construcția acestui gazoduct, pentru că ea s-a conformat uh, cerințelor uh, unii Uniunii europene, europene, conform căreia cel care deține extragerea gazelor naturale nu poate fi și distribuitor. de, distribuitorul acestor gaze. Chiar dacă a fost Lavrov la Sofia și tipurile chip se înțelesese, până la urmă am văzut că Bulgaria a fost nevoită pentru că ea este în cadrul Uniunii Energetic Trade. Da. Absolut. Deci noi vedem că se întâmplă aceste lucruri. Deci, în condițiile acestea, sigur că Republica Moldova noi încă nu o avem, chiar dacă pe data de 27 august va fi inaugurat gazoductul uh, Iași-Ungheni, Iași Până când pentru, doar pentru raionul e pus trebuie să scrii o cerere de la care vrei să te aprovizionezi, de la care distribuitor ai dorit să te aprovizionezi, probabil va urma și raionul Nisporeni, Nisporen, probabil după asta pentru că încă capacitatea va fi mică, capacitatea totală când va fi dată în exploatare va fi de... 1 miliard 500 de milioane. Mai mult decât consumăm. Absolut. Deci asta va fi capacitatea acestui gazoduct. Eu cred că dacă vor mai fi construite, dar Uniunea Europeană probabil că se gândește acum, dacă electoratul nostru va fi e, așa cum este el și va încerca să schimbe vectorul, noi nu-l vom avea. Dar dacă vom continua pe calea integrării europene, eu vă asigur că într-un an, doi, vom avea încă 70 de kilometri de gazoduct care vor veni de la Ungheni până la Chișinău și atunci nu va fi nicio problemă practic pentru că cel mai mare consumator de gaze naturale este de fapt orașul Chișinău cu infrastructura sa, cu întreprinderile sale și cu toate celelalte Deci din punctul ăsta de vedere, deci dacă electoratul nostru va înțelege în pofida nemulțumirilor pe care le au dacă vrem totuși să avem gaze și care vor fi mai ieftine și care am putea să le primim și din altă, indiferent de climatul politic, atunci trebuie să încercăm să continuăm pe calea integrării europene. Doar așa vom putea să uh, ieșim de sub dependența totală a Federației Rusă. Pentru că astăzi am văzut că primul partener comercial al Republicii Moldova este de fapt România, pe al doilea loc este Rusia și pe al treilea loc sunt celelalte state din cadrul, deci, Uniunii Europene, dar Belarus, Kazachstan, etc. Deci, din punctul ăsta de vedere, în pofida ceea ce a spus Rogozin pentru că el vine și pleacă, sunt și din cei care link telpile, am văzut și acel flășmob pe care l-au făcut liberalii. La aeroport cu toate el a plecat în altă parte, dar a fost -a. și din cei care vin și link tălpile, cum este Dodon și campania lui, sau cei care au cântat în fața Academiei, <că -s> eu aș vrea da. să-i întreb pe care au cântat acolo, ei și-au adus aminte de cei care au fost biserici și care au fost închise în 44, preoții care au fost duși în Siberia în 45, și-au adus aminte de cei care au murit de distrofie, în februarie 1947 erau 205.000 oameni bolnavi de distrofie care au murit toți, unul ca, ca muștele. Deci și-au adus aminte de cei care au fost duși în Siberia de gheață și nu s-au mai întors niciodată încoace. S-au uitat măcar dată, la monumentul din fața gării feroviare unde au fost duși copii, femei, bărbați, bătrâni, etc. Eu nu cred că s a uitat. N-am văzut să cânte niciodată în fața acelui monument, cu toate că are un an de zile de când a fost inaugurat. Am văzut că au cântat acolo uh, unde este de fapt uh, reul. Cum mâine ar urma să continue discuțiile pe tema embargoului lui uh, rus la fructele și legumele moldoveneste atunci când se va întoarce deja de la Tiraspol... Uh, Rău, da, vom vedea dacă eu nu știu Atitudinea a... retorică Asta se va schimba După vizita pe care o întreprindea acolo Dar e clar eu că va Eu am de... uh, El temeri că El acum a avut această retorică Mai reținut pentru că el trebuie să se întoarcă înapoi Și nu se poate întoarce înapoi uh -huh. Decât prin ciu -nău. El nu are altă dea, să zic, Poate uh, retorica va fi mai aprinsă Când se întoarce Da, trebuie. asta eu presupun uh, eu știu, pe de altă parte vreau să vă spun că, dumneavoastră, știți cum crește, au crescut prețul la legume și la fructe, la carne, și la tot ce a fost. Au crescut enorm prețurile. Polonezii au început și o campanie să fim patrioti și să cumpărăm merele noastre. Pentru că 70% din merele pe care le produc polonezii erau exportate în Federația Rusă, inclusiv în regiunea Kaliningrad. Bun, asta este așa. Eu vreau să vă spun un singur lucru, ca să produci carne, nu este deci, suficient ca să declari și mâine să o produci, este vorba de a, ani de zile, în primul rând să creezi ferme, trebuie să crești purcelul sau trebuie să crești vițelul ceala, mai întâi să crească vaca, mai, apoi să se nască vițelușul, el trebuie crescut, asta cel puțin trebuie 2, 3, maxim 4 ani de zile ca să pui o afacere cât de cât profitabilă, care să meargă. Eu nu cred în, în lucrul ăsta, sincer să vă spun, eu nu cred că este posibil. Rusia tot timpul a, trecut, a e, trăit din e, exporturi, din importuri mai bine zis a acestor produse, chiar începând cu anii 90. Vă aduci să minte de carne de pui din Statele Unitele americii, înghețată care era adusă, și chiar îl luau în zeflemea acest lucru mai mult ca atât. Eu nu cred și vă spun de ce. Pentru că doar dacă vor aduce cetățeni din alte state ca să încearcă să facă profit și să facă aceste ferme, doar în aș eu nu cred că ei sunt în stare după atâția ani de chilungeală lucrul ăsta s-a mai întâmplat în istorie cu portughezii și cu spaniolii când aduceau aur și argint din America latină și pentru 100-150 de ani au devenit lenești că după aia nu mai puteau să-și vină în fire, să-i duce un alt spirit de întreprinzător, întreprinzător. În societățile respective Să Aduceau aur dar nu îl comercializau Și asta era problema Da, Îl comercializau astea? dar în Amsterdam sau în Italia Și făceau bani și erau mulțămiți Până la urmă au văzut că chestia asta I-a făcut leneș Așa și aici în Federația Rusă Avem exportă gaze naturale Exportă petrol, cherestea etc., Și nu se dezvoltă Industria Ei au spus că cu asta vor susține Propriul producător dar este și o chestie foarte interesantă. L-am auzit pe Ciubais cu o declarație de numele businessmanilor ruși, care de fapt sunt nemulțămiți de politică care se duce aici. Vorbind despre embargoul impus, el, într-o formă destul de fină, cum îi și se cuvine unui liberal, vorbește despre consecințele nefaste, mai mult ca atât Nemțov și cei din opoziție pregătesc pentru septembrie un mare meeting antirăzboinic sau împotriva războiului, pare mi la 24 septembrie vor fi peste 50 de mii cel puțin la San Petersburg și în alte orașe. Totuși societatea rusească, da, ea este bolnavă de spațiu, încă nu a trecut virusul imperiului, etc., dar totuși există în societate anumite tendințe pe care le vedem. Ați văzut câtă eu știu câtă pledorie împotriva lui cântărețului care vine la Chișinău aici Un cântăreț care într-adevăr și-a spus la mașina vremene Macarevici, Macarevici Care a vorbit și-a spus adevărat A venit și a cântat chiar pentru armata ucraineană aici Și cât nu l-a expusat din țară Că vedeți că este trădător Mă rog, este poziția lui civică și nu are decât să-și o expună Până la urmă vreau să vă zic că nici Rusia nu este tot puternică și poate să facă. Eu vreau să vă spun până la urmă că prețurile la petrol pe piața internațională e, vor fi, cred că, calul lui Traian, așa cum a fost și convoiul acesta în ghilimele umanitar. Noi ne întrebam atunci de ce sunt goale la două, trei sunt goale mașinile, pentru că ei trebuiau să presa ucraineană a vorbit despre faptul că au încărcat de regiunea Lugansk mai multe întreprinderi militare ale Ucrainei și le-au dus în Federația Rusă. Deci ce ce eu nu exclud, a vorbit și președintele și au vorbit mai mulți oficiali ai Ucrainei despre acest lucru, deci asta este calul lui Traian, nu știm ce înseamnă calul lui Traian, și Organizația națională Unii, dar în mod special Consiliul de Securitate, preîntămpena pe ucraineni că ar putea să fie o chestie tactică a Federației Ruse pentru a se implica și a amplifica acest conflict. Uh, un conflict care va mai dura din câte se vede, uh, nu știm cât, și întrebarea rămâne deschisă, va interveni în Rusia în mod deschis militar. Nu știu dacă va interveni. Ucrainei ar putea să intervină doar în condițiile în care uh, vor suferi uh, înfrângere după înfrângere separatiștii, asta în primul rând. Păi acest fundal zic, pentru, da. ca se uh, pentru că a fost încercări de ieri al ieri câteva zile la rând, din regiune, din partea uh, uh, azovică, să zicem a Ucrainei, pe la Mariupol și în alte partea de sud parte da. să se încerce să fie deschis încă un front care să permită hotarul deschis cu Ucraina unde ar putea insurgenții să pătrundă în Ucraina. Se pare că această tentativă a ieșuat pe fundalul acestor operațiuni militare ieri în ziua națională a Ucrainei când a fost proclamată independența masmediile rusești în mod special și cele din Lugansk și Donetsk vorbeau despre o contraofensivă a trupelor, despre câștig, recucerire etc. Până la urmă s-a dovit a fi nu altceva decât un fake propagandistic pentru că nu s-a schimbat nimic, n-a fost recucerit nimic unicul lucru ce au făcut, au făcut un fel de o, o paradă cu marș al rușinii după, al cum... Rușini, după cum îi spune, cu eu știu prizonierii din armata ucraineană pe, pe străzile Donețcului. Da. încă un lucru ceea ce a menționat Poroșenco că din ce în ce scade tot mai mult și scade drastic uh, numărul cetăților care susțin pe rebeli uh, chiar ați văzut că nu erau atât de mulți acolo pe de altă parte Rusia a încercat și nu fără succes să trimită uh, pentru acești separatiști un arsenal întreg de arme, arme noi etc. Am văzut încă un lucru ieri la parada care a fost organizată la Kiev. totuși acest război a consolidat în mod esențial națiunea ucraineană nu se mai observă acel sau acea dispersie dintre sud, nord, est, vest, doar cu excepția Uh, unor cetă. Pe urmă, ați mai observat un lucru. Toți cei care refugiații ucraineni de aici au fost duși tocmai în Siberia. Ați observat că au venit 900 de refugiați ucraineni de aici au fost duși în Siberia. Uh, mai mult ca atât, uh, vedem că comportamentul este mai mult decât cinic al Federației Ruse și din acest punct de vedere mi se pare că uh, mult, mulți și de mult au înțeles. Ce de fapt se ascunde? Președintele Poroșencu chiar a chemat să fie numit război pentru apărarea patriei, chiar dacă încearcă să evite aceste noțiuni de război pentru că se zice o operație antitero pentru că totuși dacă e război e război, dar până la urmă Poroshenko a cerut ca să se numească războiul pentru apărarea patriei pentru că atunci conotația Conotația de apărare a patrei îi dă uh, o altă nuanță acestor război împotriva terorismului și împotriva uh, acestor insurgenți. Până la urmă vreau să vă spun că Ucraina are nevoie extrem de mult de o stabilitate în această regiune. Fără stabilitate nu se poate dezvolta și asupra Republicii Moldova această instabilitate regională se resimte în mod esențial, însă, până la urmă, în momentul în care e, Ucraina luptă, și Ucraina sper să ducă până la bun sfârșit această operațiune e, militară, e, și Republica Moldova ar putea beneficia e, pe viitor de o anumită stabilitate. Iar pe cetățeni îi îndemn să se gândească. Noi nu avem altă soluție decât calea europeană, altă soluție pur și simplu nu există, altă soluție este, decât Uniunea Europeană este război, îl vedeți în Ucraina, este ocuparea Crimeei. ați văzut-o, Ucraina este altceva decât este Uniunea Europeană. Suntem aproape de ora 10. Vă mulțumesc, domnule Cernenco, pentru participare. Vă aștept și în una din edițiile viitoare. Profesorul Mihai Cernenco e cel cu care am stat de vorbă numai bine. La revedere! Vă invit, dragi preten, să ne urmăriți în continuare. Vin știrile orei fixe. Puncte de fixe.